mpendwa msikilizaji karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana waleo kwanza miongoni mwa habari tulizokuandaa uzala ya maendeleo ya jamii na usalama wa kitaifa ya tahadhariisha wa sokoni kuwa hawataambuliki kisheria itiileza kuwa atakaye kamatwa ataandamwa na sheria na shirika la zala, kutetea haki wafungwa na familia zao laomba kuachiwa huru kwa wafungwa walio kifungo chote na badaye kutakia kulipa kwanza madeni ama fi, e, faini walizo tozwa badara yake linaomba watumikishwe kazi za maendeleo ya jamii. Na muda ukituruhusu tutakuenda katika habari za kima taifa. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitambo inaungozo na bisi lafini ya kizimana. Hapa studio musomaji ni mimi lo mwadi ya niyavuze. No. Habari kamili bwawa la kumwagilia mashamba ya shirika CRDI la kuendeleza tambarari la imbo Lopo eneo lagatu la kwenye mtu mpandari meharibika kufuatia mvua nyingi lio nyesha jumane hii Tarifa zizo na mashahidi waleo eneo hilo jumatano asubuhi subohi Sinasema kuwa maji ya lio na pitia katika mfeleji yamezaga mezagaa kote Wakulima wanahofu ya kuharibika kwa mashamba yao mkurugenzi wa shirika la CRDI SRDI anakiri kuwa bwawa hilo limeharibika sana lakini kuwa ukarabati wake utashuhulikiwa hata hivyo Felixi Habonimana aneleza kuwa shuhuli hizo zinaitaji musada maana shirika harina uwezo lenyewe na wasichana na wanawaki wanawezo wakufanya kazi kutengene, kutengeneza na kukarabati vifadja usafiri kama wanajofanya wanaume. Ni maelezo yake musichana mmoja ya mkazi wakijiji gitasi, tarafani mumba mkowani ngozi, anayetegeneza pikipiki na baisikeri, ya pata zaidi miaka kumi. Mbali na kufanya kazi hiyo pembeni na masumo, tofline tuize lea nasema kuwa inamusaidia kukithi maitaji yake ya shuleni Na kuelimisha watangazaji wa mchezo nchini burundi kuhusu shiria ya mchezo wa badminton Na kuafundisha namna ya kutafuta habari za mchezo, za mchezo huo kwa ufanisi nibadhi ya madhumoni ya mafunzo yaliwa andaliwa na shirikishu la badminton chini burundi Ili badminton pigi hatua Waliuhudhulia ya mafunzo hayo wanaitaka sirikali kuengeza idadi ya viwanja vya mchezo huo tuasikilize E, nacho tarajia mimi baada ya mafunzo haya ni kwamba tutakuwa tayari tumesha E, farm Vema, tumesa jidua sheria za mchezo huu Tutokuwa tunaweza hata kujua matokeo Mtu wakifanya kosa, mtu wakimeza kuingiza pointi ya naingiza aje Yani itabidi tuwe tunina kufanya reporti kama wazowefu wa mchezo huu Apada elea kuenda, e, iki, likitokea jambu tunanga kuhulizana Tutokuwa tuna kuenda, tunaelewa mm -hmm. Na kwa upande wako ni kipi ambacho kinaweza kufanyika ili Michuano hii ya badminton, pigia atuwa njini hapa burungi Kina kinachoanza kufanyika ni kwamba tu kuanzia kwa viongozi wa shirikisho na mchezo huu wa badminton kuongeza juhudi ili waweze kufikia malengo yao tumeyaskia ni mazuri tena mengi ya kufanya kwanza viwanja viwe vingi alafu mchezo huu uweze kuchezeka sehemu zote nchini eh, wakisafikia hayo na sisi pia tutakuja kufuata tuwe tuna uhakika kwamba mchezo kuna nafasi nzuri na sisi pia tuweze kufanya kazi yetu eh, kwa urahisi zaidi kitu cha kwanza na natarajia kupata eh, sheria za mchezo huyo kitu cha kwanza na cha pili Faidi kujua e, mshinda napatika na aje katika mcheso hmm. Na hili mchuanu ya badi mito ni piki hatua nchi niburundi Ni wito kani ambao nawezu katoa Minafikiria witu wa kwanza ni minafikiria kwamba taya ni shirikisho la kwanza Shirikisho ndo wa fundi wa hii hi shuhuli yeah. Lakini bado wakendelea tu shule itasaidia Labda walo metoka shule utakuja kufunza mingine Lakini ni mara chateza Shirikisho la badminton ni chukwe jukumu pia La kwanza kupeleka mchezo huyo kwenye makata Lejo isanganiru ni kiboko yao na mtarifa hii inaindaya kujia moja kwa moja kutoka studio za etu za radio isangalinezi zopo jijini bujumbula Shirika la nhabari zara kutetea wafungwa na familia zao linaomba kuachua huru kwa wafungwa Waleo tumikia kifungo chote wa ito hukumiwa, na badaya kutakiwa kulipa kwanza madeni au faini walizo tozwa Akizungumuza na waandishi wa habari jumatano hii kiongozi wa shirika hilo ame amebainisha kuwa miongoni mwa hao Wanasubiri kutoka gireza kufuatia msamaha walaisi aleo utowa mapema muanzoni mwa machi kwa upande wake Jamali Nchimima kuna mahabusu wasioweza kupata pesa badala yake wangepewa kazi za maendeleo ya jamii kauli yake inekuja bada ya rais wa Burundi kuzungumzia kuachia huru kwa wafungwa Tarifa ya taarifa ya Mike Kanyange inakujia katika sauti ya Mweizeni Sako Katika mkutano huo na wandishi wa habari mwenyekiti wa shirika hilola utetezi wa mahabusu na familia zao nabariza hamifamisha kuwa bada ya kuzuru magereza ya nchini burundi kinyume na gereza kula mimba Kutokana na kazi nazo endesho wakatika jela hilo mahabusu waliwasilisha malalamiko yao kuhusu faini ambayo analazimika kulipa kabla ya kuachiliwa mwenyikiti huyo wa shirika nabariza anasema kuwa kupata faini hiyo ni vigumu kwa wafungwa pindi wako korokoroni mtetezi huyo wafungwa anaona kuwa iwapo hatua ya kuachilia huru itasalia namna ilidyo wafungwa wengi watasalia gerezani anaona kuamba kuna stahili shiria Shindikizi ama kuhusu Utekele wa msamaha wa raisu Wa jamuri kwa ufungo onye kutimiza Vigezo jamari nshimirimana Anaona kwamba kuna staili Ukaguzi wa kina kuhusu Walengwa rasmi ama kuhusu Tarifa zisemazo kwamba Mbunge wa zamani fabnye wa chidia nino Alinyasu wa gerezani mwenye kitu Wa shirika hilo la kutetea hakiza Wafungwa anasema kuwa Watafanya uchunguzi baada Ya kutembelea jela hilo Dikria raisu wa Jamhuri ya machi tano mwaka huu inaigiza kwamba wafungwa wanye kutimiza vigezo ambao watachili wa huru ni takriban alfu tano miambili amsini, na watano. Na chumba cha radio isangani kimeependezo na kuletea matamshi ya raisu wa Burundi kuhusiana na kuachua huru kwa wafungwa. Tumusikilize raisu everestenda ishimie akitafsia kwa rwa kiswadu mwenzetu baren hazi alimana. Siku wakawiza ni kuanza kuwa pa mafunzo Watu walikatiwa kesi na kufungwa Walipoteza madili mzuri Kutokana na kuwa tegiari kupoteza tabia nzuri Nilazima kabla kurigia katika jamii wapeo mafunzo ya uzalendo Hata nami ni muda Kuna wali ambao nita wapa mafunzo Ili wawezi kurigia katika jamii wakiwa wenye tabia nzuri Ili raia wengine wasiwezi kuokopa na wawe wenye tabia nzuri Kuliona wali waliwa chiliwa huru miongoni mwalee walishiriki katika mandamano ya mwaka mbili alfuna kumitano badaye tulwagundua wakiwa miongoni mwalee walikuwa wakiwa watu jenda. Tulwakamata na unudika kwamba wakumiongoni mwalee walikuwa lipewa msamaha wa raisi. Hata wakiwa miongoni mwawaiupewa msamaha wa raisi na kawa akifungwa na baada ya kuendesha wizi, lazima areje shemani ya watu. Masina kulipa amana ya watu, hata achiliwa. Nimfano walee ambaye na nyumba ya Mungine kisha bada kesi Wana upatanisha Lakini mbaki anakalia nyumba Unapora mali serikali Unakamatu wakisha unapewa msamaha Lakini tipesa mbaki unakula Lazima ulipe filia Hili mungine pati ukulivu Wanafsi jem huyo Hati achimaburu yuli alietendewa Siyanabaki na magiraha Wakati huu unaskia raisi Anakuwa ametendea haki yuli ambaye Ametenda kosa Hili filia lazima ilipu Kama No, vanero, kamero, na Marieskiki ari kuwa raisisi wa Burundi Évariste Ndayishimye na kiwango cha uzalishaji wa kahawa mkoani Ngozi kitashuka mwaka huu ukilinganisha na msimu wa mavuno wa mwaka jana ambapo wamepata tani 2000 za kahawa isiyo kuborewa Haya mebainishwa na mkaguzi wakituo udeka kinacho usike na zao la kawa nchi ni borundi, lakini ya ni muakilishi wa mkua wangozi Filsie ni bitanga anataja sababu kuwa kukishudiwa mavuno mengi katika musimu fulani ni lazima kuwepo upungufu katika mwingine unaofuata Hata ivo mkaguzi huyo na hakikisha ongezekula ubora, kufuatia hatua zizo chukuliwa Hezitakazo chochia ukupunguza idadi ya wanao nunua kahawa njiani kabla ya kufika kwenye kituo cha kukobolea. Na uizala ya mambo ya ndani, maendero ya jamii na usalama wa taifa, inatahazarisha madalali wanayo tumikia katika masoko tofauti, kuwa kazi yao haitambuliki kishiria katika ziara ya kuolunga mkono wa toza kodi, wapita kwenye masoko tofauti jijini bujumulaa, Waziri Jerovendi la Kobucha amesema kuwa atakai kamatwa kwa mjibu wa shiria. Ama kusu zo wezi la kutuza kudi vinao na tasisi tofauti kwa biitha moja. Waziri ni Kobucha amekiri kutambua suara hilo. Akiahidi kuwaeka shiria ya kuratibu vyema zo hilo. Omeenduwayo anakuja na tarifa ifuatayo soko zilizote embelewa na waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya jamii jumatano hii ni pamoja na soko lambao la jabe soko mpya la jabe lo parisien village market pamoja na vibanda vya simu vili vyoko bata ujumbe uliotolewa kwa wanasoko kote alikopita nitahadari kwa madalali ambao kwa mujibu wa waziri kujishogulisha na kazi ambayo haijulikani kisheria waziri jerovendi rakovucha amewataka madalali kali kuachana na kazi hiyo sokoni ili wasije wakajikuta kwenye hali ya mtego ya kuchukuliwa vikwazo vikali kikiwemo kikwazo cha kufungwa muuzaji mbao mmoja kwenye soko la mbao la Jabe amependa kujua endapo hali ya biashara kutozwa ushuru mara ama na ofisi ya ukusanyaji mapato ya serikali au bearer kwa ufupi ama na mea ya jiji wanaweza kuyepuka kwa madai kuwa kujikuta wa zaidi swali ambalo lime wajibu la kuwepo mpango wakuunda sheria fuatishi kwa sheria ya kodi na ushuru ili wizara kufauru kusawazisha mambo. Waziri Gervendi Rakobucha amekumbusha wafanya biashara waliokuwa wamefunga milango ya maduka yao kipindi cha ziara ziyarahiyo kuwa operesheni ya wiki shahidi ya ushuru itakuwepo daima na kuataka kuwa tayari kulipa ushuru mara unapohitajika. Na kwa husika ujenzi kwa alami barabara ya kitaifa nambari kuminasita katika semu yake ya tabaga kuba wanatakewa kujenga miundombinu imara wakizingatia uifadhi wa mazingila pamoji na suara lafidia kwa wale arithi yao imeguswa na muradi huo. Arengio mebunyoni waziri mkuu ametua agizo hilo jumane hii bada ya ziyara ya kukagua maendereo ya muradi huo. Tarifa ya Jantel Misago kutoka Rumonge na Somwa Studio ni na Ismail Kuzela. Katika mradi wa ujenzi wa barabara la na mbari kuminatatu katika eneo la tabaga kuba ambalo laweza kudumu kwa muda wa miaka ishirini pasina u itajwa kulirakabati tena. Wahaziri mkua taifa la burunde alengi yombu nyonia mewatadharisha wasimamizi wa ujenzi huyo wa barabara hilo kuto punja. Licha ya hayo ujenzi huyo unapashwa kuzingati wa wifazi wa mazingira kufatia kuwa barabara hilo la tengenezwa sehemu ya maji waziri mkuu wa serikali ya Burundi aliyomba maji ayo ya wezi kupewa mkondo wake ili ya mashamba au kubomua majumba raia kufatia kuwa kuna watu ambao badwa wajapewa fidia waziri mkuu lengi yombu nyoni, alisema kuwa swali hilo linapashwa kuzingatiwa na kuwarakishwa familia ya watu 47 watarafa songa mkua ni Bururi Ilikuwa tayari mekwisha muandikia mkua mkua, wakidai kupewa fidia, kufatia kuwa ujenzi wa barabara hilo, niswali ambalo linalo, niswali ambalo linalo zihusu tarafa za bururi, songa matana, mkua ni bururi, pamoja na tarafa jansoro, mkua ni gitega. Na kwa kuhitimisha tarifa hii ya habari, tuzungunzia habari moja kwa ufupi kutoka ugenini ambapo Serikali ya Afrika kusini imepiga marufuku uzaji wa pombe wakuenda na ayo nyumbani weekend hii ya pasaka kuzuhia ongezeko la maamukizi ya virusi vya corona. Kuringana shikila habari la uingereza BBC, raisi ilisirile la amesema hamesema pombe inachangia tabia kutoyari uzembe. Mabana migahawa hata hivyo huwenda zikaruhusiwa kuuza vinyuaji hivyo. Huu ndiyo mwisho wa tarifa ya habari ya mchana waleo mpenzi mwisho zaaji. Ni kushukuli wewe ambayo minitega sikio tangu maanzo hadi mwisho. Suka nipia kwa funimitambu bisi lafidi hakizimana. Aliye niwezecha nisikio pare popote ulipo hafa studio mimi nilomwade ni waifuze.